Mică și Pupăza din Tei. Dramatizare radiofonică de Elena Bertea după Ion Creangă. una poveștile vor fi O bucurie pentru voi copii Dar ce veți zice dacă vin acum Și o poveste nouă am să vă spun Știm întotdeauna poveștile vor fi O bucurie pentru voi copii Dar ce veți zice dacă vin acum și o poveste nouă am să vă spun Mă cunoașteți? Nu? <laughs> Nici eu nu vă cunosc pe voi, adică nu vă cunosc pe fiecare în parte O să aveți prilejul să aflați multe despre mine, despre vremea când eram copil oh, oh, oh. O, câte n-am făcut Câte n-am stricat Și câte idei trăznite n-am avut Pe de altă parte eram rușinos și fricos și de umbra mea Un cobăit și un leneș fără pereche Dimineața până mă lăsam sculat Își seca mama sufletul cu mine Dar și când mă sculam Prima grijă era să cer de mâncare la școală eram cel mai bun la prins muște cu ceaslovul și toată lica băteam prundurile după scăldat, după furat cireșe și nici eu nu mai aduc aminte ce făceam în loc să pas cârlanii și să dau ajutor la treburi, așa cum mă tot ruga mama. Ei, dragilor, m-am cam luat cu vorba și nu știu de ce, dar tot am impresia că voi credeți că mă laud. Vă spun eu că nu este așa. Am să încerc să vă conving. De exemplu, mi-aduc aminte cum m-a trezit mama într-o dimineață din somn cu vai nevoie zicându-mi. Lui. Iar vrei să te pupi cu cu armenesc și să te spuri ca să nu-ți meargă bine tată ziua? Da, da, mă scurt. Deci mai bine m-aș la loc, că hai, tare mi-i și dut rapidi repede cu mâncare în țarină la lingurari Că le-o fi foame după ce-au prășit atâta Și apoi ți-am spus să-mi aștept să cu cupăța cântând Că nu-ți va merge bine Uite aici mâncarea și îi lăsa pe lingurari să aștepti Când și-am Am mai crescat odată, am luat raista cu mâncare și am plecat spre țarina Am făcut câțiva pași, apoi m-am oprit M-am uitat în stânga M-am uitat în dreapta, m-am scărpinat în creștetul capului, apoi mi-am zis să-mi bufunat. Auzi, să mă scol în fiecare dimineață cu noaptea în cap, din cauza pupăzoiului ăsta purițit. Nu se poate, trebuie să-i vin de hac într-un fel. O și-i sușesc gâtul. Nu-i bine așa. O Nu, nici așa nu bine. O spânzură. Nu, nu merge. Ei, văd eu și fac, nu mă aud toată zoa. Pu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 Am continuat drumul până am ajuns în dreptul teiului în care era scorbura care adăpostea cuibul pupăzei. E, a, acum să te văd, eu, moțata furisută! Ia să las o trai, sta frumos aici și să mă sfinsiți în întâi. Doamne, și miros! Și așa, și eu adormit dormit, dar florile astea m-au dormit Uite, că am ajuns! Am băgat mâna în scorbură și am râs satisfăcut. He, he, he. Da militi că te-am capturat eu! îi mai pupat-oși pe dracu de acum. Am dat să scot pupăza din scorbură, dar m-am speriat de creasta erotată. Drași! Și asta! Șarpe cu pene. Oh, de ce atât de prost! E doar o pupăză, nu! Hmm. Am băgat mâna în scorbură din nou, dar nu am mai găsit nimic. Probabil că pupăza speriată s-a ascuns bine. Atunci mi-am luat căciula de pe cap și am îndesat-o în gura scorburii. Ia, pă, așa! Nici că te a furisul ta, Stai să iau o lespede aia de jos și mai ai zburat tu când doi și eu. M-am urcat înapoi în am luat căciula din gura scorburii, am pus repede lespedea în locul ei, apoi am coborât, am luat traista cu mâncare și am plecat în grabă spre țarină. A, da, la tei. Păi ce era să mai fac? M-am suit în copac, am luat lespedea din gura scorburii, am înșfăcat pupăza, am vrut să iau și ouăle, dar erau deja omletă, m-am dus fugulița acasă, am legat pupăza cu o de picior și am ascuns-o în pod, printre niște putini hârbuite, ca să nu o vadă mama. Dar știți voi cum este când faci pozne de-asta? N-ai liniște." Ei bine, nici eu n-aveam. Una, două, eram în pod la pupăză, de nu știau cei din casă ce tot caut acolo atât de des. Însă, a doua zi după asta, iaca ca și mătușa măriuca lui moș Andrei. Vine pe la noi, cu o falcă în ceriu și cu una în pământ și se ia la ciondănit cu mama din pricina mea. Smarandita? Smarandă! Și, și s-a dumneata cum dată, una ca la luptul de atâta mișoată. Ba bine, bine că nu, las că o să vă mai trezească de acum încolo, la sfântul așteaptă. Dar și spui cum nată, l-aș uci din bataie când aș afla că el o prins pupața ca s-o chinuiască. Dar nu, bine că mi-ai spus, Las pe bine. mine că ță-l eu de la dipanat. Nici nu te mai îndoi despre asta cum nată smarandă, Ape... că își dezvântui tuist al dumitare, nimica nu scapă. Bine. Ce mai e atâta? Mi-a spus mie și n-a văzut că nică a luat-o. Uite, gândul mi pui la mijloc. Dar parcă totuși nu-mi vine a crede cumnată, Stau și eu și mă gândesc Apoi ar putea lua a Că doar nu-i un bolovan din marginea drumului Și apoi pasărea asta are cuibus sus într-un copac Și presupun că și zboară dacă încearcă cineva să o prindă Dar dacă e așa cum spui minea ta Apoi să-l ferească Dumnezeu Apoi dacă-ți spun eu că Nica a luat-o Să știi că așa -i. Vai dimeni. Și pe urmă de ce te miri ai uitat câte blăstămății a făcut până acum? Păi ia să adus aminte cum a fost când în loc să învețe buchiile omora muștile cu șaslovul Și când a zis părintele Ioan să încale și pe calul Bălan, fiindcă da. nu știa nimic, ce a făcut? A fugit spre casă și s-a ascuns în țărână la dădășina unui păpușoi ca să scape de ceilalți care îl urmăreau Așa e, așa e, așa -i, da, e, drept, drept da, Dar da, da. cu caprele Irinu nu da. i cum rămâne? După ce a făcut așa o pagubă femeii, a fugit împreună cu frumușelul șelul al de Dumitru și te-ai trezit cu el acasă, dar nu de carte cum îți doreai dumneata și prinde râie. Ai de mine a. și de mine, dar când s-a dus, cu diavolii și-ai l-a cu plugul la popa oșlobanu înainte de a să culca găimile. Cum a fost jumătate din sat, știe, și poșinog a făcut? Ai. Smântâna de la oalele cu lapte prins, cine ți-o tot mânca, a? Cumva niște strigoi, Nu o cumnată nici al dumitale Să-ți mai aduc aminte și de mărioara lui Vasile La care s-a dus zua în mare A, apoi, Ca să-i fure și reșile Și pe deasupra i-a mai culcat și frumusețe De când e pe la pământ A, apoi, ta Și, ta -și e, nu mai ce să tac Eu nu zic să pui temei pe vorbele orcui. Dar dacă zic eu că Nică fura furat După câte ți le-a făcut Și nici nu le am pomenit pe toate Nu te mai îndoi când ar fi așa Apoi ai și dumneata dreptate cumnată, băietul ăsta multe pozni au făcut și în multe belele au intrat și ce-i mai trist este faptul că nu mă poate asigura nimeni că va fi cumințenia de pe pământ, dar, dar treaba asta cu pupăza prea mi se pare coconată, lasă să vină el de pe unde umblă și mi ție-l eu, eu la întrebări, hai să vezi. Auzind eu cum încerca mătușa Măriu ca să o convingă pe mama că eu luasem pupăza din tei, și cum nu se dădea bătută ținându-o tot pe -a ei, am cam intrat în panică. Dacă stau și mă gândesc bine, avea și mătușa Măriu ca mare dreptate, numai că nu trebuia să îi se spună acest lucru, și cred că înțelegeți motivul, n-aș mai fi fost crezut niciodată că sunt nevinovat, chiar dacă acesta ar fi fost adevărul. Și cum mă tot frământam și îmi băteam capul, cum să ies din belea? Mi-am amintit deodată că eram într-o zi de luni și era zi de târg. Așa mi-a venit cea mai grozavă idee din toate câte mi puteau veni. Să mă urc fugulița în pod, să iau ceasornicul satului și să-l vând în târg. Nu e așa că îmi dați dreptate când spun că acela a fost cel mai bun lucru pe care puteam face? Și uite, așa am noi idei, azi cu pupa din tei, care a sculat de viață, satul tot de dimineață. Nu știu, altul mi o dar când mama mă trezește, Când nici n-am ieșit de zori. ah, de ciudă simt că mor! Zis și făcut. Am luat pupaza de unde o ascunsesem și am plecat la târg. Acolo o lume multă, înghesuială, zgomot, iar eu cu pupaza în mână mergeam țansoși printre oameni și strigam cât mă țineam. Găinușa, găinușă de vânzare! Găinușă de vânzare! Găinușă! Găinușă de vânzare! Vezi, nu are asemănare! Rotunjoară grasă, bună! E, face câte un ou pe lună! Nu mai sta! Hai, nu mai sta! scoate banul și o ia! N-ai ocazii să mai iei! Găinușă chiar din ei! Găinușă! Și cum îmi tot lăuda Marfa că de... eram și eu o leacă de fecior de negustor, numai ce văd că un mojneac cu o de funie se oprește în dreptul meu și, uitându-se lung la mine, zice Oh, oh, oh. <laughs> oh, oh, oh de vânzare Căinușe ce, mai băieții e în Si moșli. Și și pe dansa, Cât crești că faci. Da, da, ia ia ia ținem tu ca asta de funie. Ia a? Oh, oh. Iar dau cu. Oh ho. Iar că e nușă la moșo, Așa, na, eu, eu. E ta. E ca pioasă la canscafot. Brutal! Ușurat! S-am platit spațurea. Dacă gândești-mă la te joci cu marfa omului. Dacă nu ți-a fost de comparat, lași ei da drumul. Dar nu scam nici cu ciupă asta de minințelesai. Nu ți pare lucru că șam. Măi, mă, da și că e astea marniglac, ia-s-măi mai. Păi ce te bizu de te îndrăgești, așa ne poate. A, dar nu cum ai pofti să mi-i pentru un cu carminesc? Da, dar pe semne că te mănâncă spinarea acum, văd eu, mă, măi, țucă, ia cuște scapi, dacă vrei de zici, am puiile, când ai scăpat de mâna mea, Da, da, da, Cred că nu-i nevoie să vă mai spun că între timp s-a adunat lumea în jurul nostru ca la care mai decare era curios să afle și să vadă ce se întâmpla acolo. -a -a -a. -a da, da, da, da, da, da! moșul Dar ce se întâmplă? Ce-ai, băiatul moșule De ce l-ameninți? Cu ce te-o supărat, da? Ia, spune! Păi, ai văzut, mata până acum pe cineva să facă atâta tărăboi pe ca să vânte un cuc arminez mințând că-i găinușii? Ba, mai mult! Dacă am dat drumul păsării dumnealui, nu vrea nici mai mult, nici mai puțin decât să-i să dau vițica, în schimb. De ce mai ai de zis acum, mă? Drept e că n-am mai auzit una ca asta până cu... Ce să zic, mare grădina lui Dumnezeu? Da, dă de pace băietului că-i fișorul Ștefana Petrii, gospodar de la noi din sat și te ai găsit beleaua cu de pentru aia asta. Eu la el. să fie sănătos, dumnealui, om bun. Dar, păi, citești dumneata, că nu ne cunoaștem noi cu Ștefana Petrii? Păi... Chiar mai oia le-am văzut umblând pântăr cu cotul sub soară după cum păra sumanii, cum e negustoria. Și trebuie să fie pe și pe undeva, ori în vreo dugiană, la băut al dămașul. Mamuca. A, făi bine că știu al voi ești, că. sâncă, băi. Aia... Ia stai, o leacă, mă, să te duc eu la tată tu și să văd. El te-a trimis cu pupaza de vânzare să spurci iar marocul, mă, mă? No, și, nu, de fapt, nu știi, no. eu nici nu am vrut să o vând. mă gândeam doar să te încerc, <fie> nu-mi trebuie să fac pe negustor un târc. <fie> <No. fie> <stai, stai>, <fie> <fie> Ca toate ca toatele Dar când am auzit eu de tata Pe loc mi s-a muiet gura Și uite așa furișindu-mă printre oameni Am luat-o lua fugă înapoi spre cumulești, Uitându-mă din când în când în urmă Să văd dacă nu s-a luat moșul sau altcineva după mine Drept să vă spun În sinea mea eram bucuros că am scăpat numai cu atât Și aș fi fost și mai bucuros Dacă mama și mătușa Măriuca N-ar fi aflat nimic Despre toată tărășenia asta Of... Ce-aș putea să fac acum Am rămas singură pe drum Cu păzavesi a hm, Niciun bani pe ea n-am luat Dar ce-aș putea să fac acum Am rămas singură pe drum Cu păzavesi a a, niciun ban pe ea n-am luat. Ei, dar după o zi atât de plină, vine somnul cel dulce și odihnitor. Așa că m-am culcat și am dormit fără vise până a doua zi dimineață în Zori. <fie> A doua zi, marți, mama s-a apucat să facă un cuptor zdrav în de alivenci și plăcinte cu poale în brâu și a pârpălit niște pui tineri la frigare pe care i-a mai tăvărit și prin unt. Pe la timpul prânzului a chemat-o pe mătușa măriuca lui moș Andrei la noi și a zis cu dragă inimă. Doamne, cum nați că? hai cum să pot învrajbi oamenii din nimic, tatăl luându-se după gurile și cele rele? Ia poveste, soro, mai bine să mâncăm ceva din ce a dat Dumnezeu și să cinstim un pahar divin în sănătatea gospodarilor noștri. Și ascultați, moleacă! Ce rele să se spele, cele buni să se adune, vrajba dintre noi să piară și din. O goară, să uităm din tăci greu, Să ne respectăm mereu, Să trăim în armonie, Între noi pace să fie. Căci dacă ai sta să faci voie ră din tătii, Apoi zău ar trebui de la o vreme să apuși câmpii. Nu știu dacă mătușa Mariuca a fost sau nu impresionată de vorbele mamei, dar după graba cu care s-a așezat la masă, în mod sigur a fost impresionată de bunătățile pe care le privea cu ochii plini de poftă și, înghițind în sec, spuse: Așa cum nățică, dragă, vă stai dumneata să mai pui altă dată temei. Pe oamenii. oamenilor la e, Da, hai mai bine să ne apucăm de treabă Așa, așa, așa, așa. Rășești, știi? Așa Când am văzut eu cum stau lucrurile, m-am liniștit complet M-am așezat și eu cu ceilalți la masă și am început să mâncăm cu toți și alții ca alții, dar eu știu că mi-am pus bine gura la cale să-mi fie pe toată ziua. Și îndată ce m-am sculat de la masă, luându-mi rămas bun de la călcâie, fuga la scăldat. Și m-am jucat după pofta inimii și m-am scăldat în tihnă până la sfințitul soarelui. să vă mai spun ceva. Deși se zice că tot pățitul priceput și că omul din greșeli învață, eu unul nu m-am liniștit. Mulțumit că am scăpat cu fața curată din majoritatea peripețiilor prin care am trecut, am uitat și de emoții, și de spaimă, și de rușine, și am luat-o de la capăt cu altele, mereu și mereu. V-a plăcut povestea, Promitem să mai revenim, Fiindcă amintiri din astea, Avem un sac și este plin. Tu nu ai decât să stai, cu înțel să asculți ca vis, Și atenție să dai. Celor care te-au convins Că doar unul este în viață Drumul spre copilării Bucură-te de și Să-l trăiești, nu Ați ascultat? Mică și Pupăza din Tei Dramatizare radiofonică de Elena Bertea după Ion Creangă Distribuția a fost următoarea Povestitorul Mircea Constantinescu Mică Alexandrina Hali, Smaranda Monica Ghiuță Mătușa Măriuca Camelia Zorlescu un moșneag, Constantin Dumitrescu. O humuleșteancă, Violeta Berbiuc. Un humuleștean, Romeo Stavăr. Redactor, Sanda Socoliuc. Asistența tehnică, Radu Verdeș. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Muzică originală, Eugen Bertea. Regia artistică, Vasile Manta.